В навечерието на голямата конференция в Париж за климата, където освен правителствени лидери и много неправителствени зелени организации и екологични национални обединения ще сблъскат гледните си точки по глобалното затопляне, сега в Хоризонт до обед с помощта на един от най-провокативните съвремени артисти на България, а именно Кокимото, ще потънем в един неочакван аспект. Знаете, на английски изразът е Global Warming, проектът на Кокимото, се казва глобал global... Warm Inc Warm значи червей, а Inc идва от Incorporation, а не от финала на Warming, както е при глобалното затопляне. Буквално преведено това означава глобален бизнес с червей или глобално зачервяване, игра на думи, аналог на Global Warming, на глобалното затопляне. Тази изложба фокусира вниманието на познавачите на съвременното изкуство в София, а и не само. Защо? Сега ще разберем първо от галерийската Русица Гецова, галерия Русита, където можете да видите тази наистина уникална изложба на Кокимото. Добър ден, Русица! Добър ден! Кажете, защо решихте да поставите да представите Кукимото в галерия Русита? Ами, а, аз харесвам Кокимото. Много отдавна аз наблюдавам него творчество в близките 7-8 години и ам, изключително ми допада неговия стил и го поканих още преди една година а, да направи изложба в галерията и той нали, се съгласи и ам, се подготвя за тази изложба една цяла година, като провокацията за него беше нишите в галерията, защото каза, че има страшно много обекти и според него нали, най-подходящата галерия е в с тези ниши е нашата галерия и в случай взаимно се си допаднахме. Наистина галерия Русита особено пространство, малко със сигурност и с най-необичайното изложбено пространство под формата не на плоски стени, а на ниши, в които се вписват тези особени произведения, включително и предмети създадени от кокимото. Всъщност, аз пак да попитам, защо пък така изглеждат тези ниши. Обикновено свързваме изложба с плоски стени, на които се укачат картини. При да, вас защо ами не е така? Те са направени а, доста отдавна, преди 10 години, когато галерията искаше да бъде изключително само за стъкло и стъклени пластики. И те са направени с тази цел а, да се осветява стъклото отгоре и да се поставя. Но в процеса на развитие на галерията. Изложбите, които се случват от нея, тези ниши помагат и те, всеки автор решава какво да направи в тях и има различни решения. Всъщност това превръща задачата винаги в уникална. Да, всяка една изложба да трябва да направя на специално за, това за да. тази това галерийно пространство. Преди време Кокимото разбуди страстите и вълненията в Варна. А той живее там. Нека да припомня, че църквата скочи срещу неговата изложба озаглавена еротична нотка в колелата на християнската машина. Вие бяхте ли подготвена за, за скандал? за. Да. Противоречия? Ами, аз, да, по принцип предпочитам, нали, моето пространство да е като една свободна територия, където всеки може да се изрази, стига да качеството на, на изкуството, което предлага, да е на високо ниво. За мен не е проблем провокацията, аз можех да се съгласи с други негови идеи, но в случая самият Кокимото а, е представил този проект а, за, гузал, а, за а, вирусния черви, който е в а, компютъра и играта на думи. М -м, може би самият той вече си е направил друга, друга гледна точка за, за изреза и... А, тази провокация, която е търсил тогава, сега предпочита по друг начин да показва своето изкуство. Но пак я има. Последно, да, към, последно към Русица Гецова от галерия Русита. Имахте ли усещането за, както самоиронично той го описва в една от работите си? за това, че кукимото ви е спуснат отгоре. Ами, да, а, а, бих казала, че имам това усещане, защото той е един от най-младото поколение в момент, в който работи в съвременното изкуство и м, той не е обременен с а, толкова много а, проблеми от предишно минало и той свободно може да директно да атакува в целта. Да долети от висините, да. а не толкова да бъде а, спуснат с а, печат и подпис от а, някакви по-горни инстанции. Да. Благодаря ви, Русица Гецова от Галерия Русита. А сега към самия Кокимото. А, да кажа добър ден. първо на Кокимото или на Калуян Илиев? Добър ден, както се изберете и двете вършат работа. <съща> Второ, кой е Кидо? Кидо е главният герой на тази изложба, но сега трябва да го, да го опишем и да го разкажем. Да, Кидо е един от типажите, които разработвам. Аз имам няколко. Кукимото, Кидо, Манекинеко. Това са полукотка-получовек, махаща котка и компютърен черви. Имаме много други, но тези са основните. И спрямо различните проекти се занимавам с разработването на тези типажи. В случая Кидо е така наречен добронамерен добро, домашен любимец на кукимото, тип Компютърен черви. Името Кидо идва от последната дума на програмата, оригиналната програма, NetWorm Win32 Kido. А интересното, което ми, това, което ми привлече внимание при по-задълбочено поручване, беше, че в зен-будизмът тази дума означава енергиен път и енергия, път, или от Айкидо, да избереш енергийния път. А, също тукън момента е много интересен с а, червия, който се проправя път в а, работите ми, в, а, чрез, в различните техники. И той се появи в а, компютъра ми в, а, през 2005 година. Това е дългосрочен проект. А, той се появи много преди, всъщност, за да, а, преди да преди да конкретизирам, преди да замисля да точно какво, каквото съм представил в момента. То от 2005 година, известно време, живях с този червей. Появи се съвсем ненадейно като <рисък> при липта на, при липта на антивирусна програма. Това беше първия ми компютър в Търново, още като студент. Нямах е, много умения и знания за това и бях пропуснал някакси да поставя антивирусна програма в компютъра си. Но, И така, след... Кидо се насели в, в, в вашето непосредствено обкръжение, така да се каже. Компютърен червей. Да, честно, ние израснахме заедно. Аз като студент, той като, като домашен любимец, образно казано, отново добавям. След една проверка, кратка, се появиха множество вируси, които веднага елиминирах, но остана един доста сериозен, този компютърен червей който нямах много възможности да, да се справя с него. Едната, която ми беше дадена основната, бе да го изолирам под карантина в клетка и поставяйки го по този начин, аз реших много проблеми, защото той се беше копирал вече многократно и нямаше начин аз да изтрия един точно, а изтривайки всички, така щеях да затрия и голяма част от информацията. Е съвсем логично, той заживя в тази клетка години наред, след което аз приключих в Търново, а, реших да живея и да работя във Варна, откъдето съм а, и по принцип. А, и той, той, той, си, той си дойде с мен, с компютъра, с клетката си, продължи да живея. И така до момента, в който а, не се отървах вече от, този, от тази машина, сдобих се снова, но той в момента продължава да живее някъде, мисля в Янбо. Някъде там. Но вие от тогава активно всъщност започвате да го рисувате, защото започва да ви липсва въпросния компютърен вирус. Кидо. Аз в годините. Обмисля, обмислям различни проекти, които съм се насочил. Един от които беше този. През всички тези години, всъщност от 2011, когато реших, след като се разделях с него, да, може би по някакъв начин усетих липсата му. И тогава, носталогично настроен или не, започнах работа. Първия екипаж Киду нарисувах в Париж, когато бях края на 2011, началото на 2012, на, всъщност 2011, края на коледа, в Париж, в Атилесоси, в Ситетезар, където бях на артистичен престой два месеца. И точно тогава се появи първият екипаж, който изобразих по-късно и на тази голям форматната живопис, която е в, на голямата стена в галерията. Кидокопи, копи, кукимото пейс, се казва работата. И е, всъщност представям е, копирането на червия, така както има и оригинални фотографии на змии. Е, аз съм изходил от тях, но в случая е в черви. Защото в един момент червия е компютърен, но той изобразявайки го създавайки завиките пажа, до някъде, исках той да напомня дъждовен черви, змия в един момент... Даже змей, змей една змей, от работите ви е всъщност икона да. на Свети Георги, който убива Кидо. Между черви и змея си има пряка връзка. Може би не точно, извинявай, че те прекъсвам, но не точно връзката между змея и Червия е важна. Тук е връзката между един мой проект с друг мой проект за да покажа, че аз все пак нямам и работя върху едно нещо, върху съвременни кони или еротичната нотка колебата на христианската машина, много неща ме вълнуват и това е едно от тях. Това правя връзката с точността за работа. Добре, разбирам, че Кидо се е чувствал по някакъв начин добре и в Париж. Видях обаче, че се чувства добре и в Корея. Едно от платната ви прави препратка към изложбата ви с Кидо, участието ви в голяма изложба в Корея с Кидо. Виждам обаче и друго. Виждам, че Кидо може да е част от трешка, а, виждаме го сред руската младеж, виждаме го обаче и като домашен любимец на Фримасон. Кидо, да. а, кидо интернационалист ли е, Кокимото? А, да, всъщност той до някъде е част от мен, така както всички мои стипажи. Аз се чувствам такъв, а, така че и той би трябвало да е поел известна доза от моите чувства и мисли. Акидо, да не би да е някакво а, протегнато дълго пипало на глобализацията към да, нас? Да, много възможно. Ето, аз съм отворен за всякакви определение, квалификации. Дал съм каквото мога от себе. Оттам нататък а, е най ценно когато хората развиват това, което аз съм свършил. Като обем работа, като идеи. И ето в случая ставаме свидетели точно на това. И то не е просто едно пипало. това са множество пипала. Дали ще от а, а, артиста, разпространите в света, в глобалния свят или обратното. Може да се, може да се намери, може да се види в много места, в много градове. Може да се види в малкия град, в големия град, в, в световната столица на културата Варна с намигване, понеже имаш такива изказвания покрай кандидатурата на Варна за културна столица. Тя не беше просто културна столица, тя беше световната столица на културата. За Той може да се види и там, и в Корея, където бях на, да, на един фестивал поканен от дома, фундацията дома, да участваме на един фестивал, в който беше Фокус България. Там представих за първи път кидо, глобалното зачервяване. се стори, че точно Корея, Азия е най-доброто място за това. Кидо обаче прави препратка и към някои реалности, които познаваме от, как да кажа, люката на световната култура. Кидо се, показва, се промъква през черепи. Това е ясно, че би могло да се случи. Имате ли казване по репликата Бедни ми бедни Йорик? Хамлет, който държи в ръката си черепа на Йорик една от вашите работи ми напомни на това. Кидо е и там, разбира се. Да, аз си мислех по-скоро да бъдеш или да не бъдеш кидо, държайки черепа, <laughs> държайки черепа с червейчето в окото. Да бъдеш или да не бъдеш кидо, това е въпроса. Това е препратката ми с червейте, с материята, с умиращата материя след смъртта, т.е. Кидо може да е и такъв черви. Един от множеството червеичета, които се справят с материята. Освен червей, Кидо може спокойно да бъде и черво. Той има и така а, връзка в произношението на тази дума. Да, точно. На... Тук съм продължил с а, играта на думи. Червей, черва. Това е от глобалното за червяване. Бизнес с черви. И така всичко е да, компилация между думи, идеи. Да, той се появява точно в... Нали, свързвам с черепа с анатомията, се появява като черва в една дизайн на, на дъска да за скейтборд и в една фигурка макет. И другото е, че кидо е неизтребим. В смисъл, виждаме го и там, където най-малко очакваме. Да кажем, в съветски реклами които удивително напомнят американски реклами, буквално реплики на кутиите, консерви на Анди Уорхол. Интересно е това къде го виждате вие, Кидо, но накрая малко ни е времето да попитам дали Калоян Илиев Кокимото се притеснява от реакции като тази на един партиен вестник, който предупреди децата колко опасни са минимоите и музейко, но особено минимоите. Кидо, според мен представлява също потенциална подобна опасност. Да. Как мислите? Да. Не, защото не се притеснявам. Даже бих се зарадал. Все пак Кидо е по-опасен от минимоите и от музейко, и от ямбюзиан, и възява, че от дяволчата си от заедно. Така че той се е потенциална заплаха, но само за тези, които чувстват такава, а за всички останали би, би могъл да бъде само вдъхновение. Така че преди да, преди да се организират здравите сили в обществото ни срещу Кидо, трябва да видите изложбата на Кокимото в галерия Русита до края на месеца, 29-ти, така ли? Да, точно така. Благодаря много на Кокимото, Калоян Илиев Ние започнахме това предаване с проблема с пестицидите. Завършваме го с намигане, през което се прокрадва един малък червей. От тези, които пестицидите унищожават, а пък екоземеделците връщат обратно в хранителната ни верига. Ние се борим пък за съществуването на символните вериги. Благодаря на Кокимото. С това слагаме точката в днешното издание на Хоризонтовата.